Коли на суд ставлять найлютіших рецидивістів-мордерників і найгидкіших гвалтівників, то прокурор обертається в няньку для немовляти з соскою і вигороджує від кари, розливаючися медовими інтонаціями в шоколадних фразах. Вигороджує нелюдів, і вони випущені, знов катують громадян, і так без кінця. Після чергового злочину з грабунком зразу їдуть до посередника між собою і судом, внести 25% від здобичі, як на страховку. А щодо жертв, злодійства, то прокурор дивиться, як птах-стерв'ятник на висохлі кістячки дохлих мишей, безжитку. Від них не пахне банкнотами. Подібно, як від безмаєтного музиканта. Однаково діють персони з об'єднань для громадянських прав, спільно в одному, їм наплювати на права жертв і терпіння безвинних. Так, крім моєї доні, багато хто винуватить блинкові двері, мовляв, зроблені для виходу злочинців з правосуддя. Тиск відчули всі, зокрема і мій незамінний дорадник. Збунтована Джесіка назвала вас... Якою комахою я забув? Великий цвіркун, сеньор, відізвався діловод. А далі як? Сказала з нервною організацією того з пустелі. який звір... Гієне, сньор, дякую. Мабуть, шанований комісар теж витримав цілу повідь. Витримав від початку, але я мав свій сумнів, бачивши музиканта як особу незлочинну вдачею. Так буває з найжахливішими, довідкується обвинувач. Згоден буває, посуворів комісар. Мені прикрість від власних поривів зовсім протилежних. Поведінка декількох моїх службовців зганьбилася з кримінальними порушеннями. Після зізнання пораненого надходять вражаючі події на баржі. Вночі вже перші дані від допиту про них потверджують нашу попередню підозру і одночасні свідчення Джесіки. Навіть сходяться з думкою про безневинність музиканта, кимсь обрамованого для відводу очей. Хоч тут перед нами довга стежка розслідів, тому я стримую вислів. «Що я чую на свій слух?» – бентежить ця суддя. Тож, виходить, ми, можливо, заподіяли помилку, і моя доня справедливо домагалась перегляду негайно почати. До судді заговорив, мов гіпнотизуючи слабонервного медіума в психотронічній лабораторії, сугоголосий обвинувач. «Заспокойтеся, ствердую настановою, ваша честь, я вам певно раджу. То, як завжди в подібних випадках стається, перебігають останні подихи бурі». Вляжуться, як завжди. «Я теж так раджу», – присуголоснився діловод. відомості я зібрав до судової справи повно, з науковою докладністю, і забезпечив ґрунт для вірного висновку присяжних і вашого справедливого вироку. І ви, ваша честь, вшанували своєю прихильністю». «Знову дякую, перебив суддя. Найважливіша річ – знати точно, що відбулося. Ви забезпечили». «Пропоную тост». Під височі і обвинувач. Тост за подвиг для справедливості, непідхильної під тиск. П'єм до дна, я врадований, надвеселів діловод. Нехай співгукнувся суддя. Ну, так-то так. Але часом вискакує на поверхню свідомости розшукувана відповідь або потрібна подробиця. Підождіть, після слів комісара я дотерплюю тривогу. Знову він гідкий неспокій, даремний він, погаситься, доводить обвинувач. То після могутнього прибою пережиття останній сплеск. Згадаймо, чи діють побічні причини, просліджує комісар. Діють їх дві, болючий сон і лист від дочки, прикрий. Хоч болючий, негайно розкажіть, побуджує діловод. Кожен ваш сон навіюється як своєрідно фантазмогорійний, настільки пригадує з ваших спогадів. І кожен становить гідний об'єкт для досліду в світлі сьогоднішніх концепцій про сни. В них відкрито символіку надчасово-надпросторових візій, глибинними спроможностями нашої психіки. Розкажіть неодмінно, настоює діловод, побудувавшись в академічний вигляд. «Що ж, доведеться», – покорено промовив суддя.